Нектон. Суходільник. Запуск. Йому снилася вода. Йому завжди снилася вода. Йому снилися запах мертвої риби у зогнилих сітях і веселковій калюжі бензину, що мерехтіли на сонці коло пристані Стівстона, а ще дом розташований так близько до берегової лінії, що застрахувати його вдалося лише з тяжкою бідою. Йому снився час, коли поняття «надбережжя» ще щось означало, навіть якщо вживалося на позначення тієї багнистої бронатної смуги, де річка Фрейзер кривавилась у протоку Джорджа. Його мати стояла над ним, проминіючи усмішкою та промовляючи. Це життєво важливий екологічний ресурс, Іве. Місце тимчасової зупинки для перелітних птахів. Фільтр для усього світу. І малий Ів Скенлон усміхався до неї у відповідь, гордий того, що лише йому одному з усіх його друзів, ну не зовсім друзів, але можливо тепер вони ними стануть. Випала нагода вирости, цінуючи природу безпосередньо просто тут, на своєму новому задньому подвір'ї, за півтора метри понад лінію високого припливу. А тоді, як і завжди, справжній світ ногою розчахнув двері та вбив його матір електричним струмом, перш ніж вона стигла перестати усміхатися. Інколи йому вдавалося трохи відтягнути неминуче. Інколи йому вдавалося опиратися розрядові від машини сновидінь, яка стояла коло його ліжка, ще кілька секунд не даючи йому затягти його назад. У такі моменти останні 30 років його життя спалахували в мозку Скенлона низкою випадкових образів. Ліси, що падають, пустелі, що розростаються, ультрафіолетові пальці, які чим далі глибше занурюються у безплідні моря, океани, що наповзають на берегові лінії, життєво важливі екологічні ресурси, що перетворюються на незаконні табори біженців, незаконні табори, що перетворюються на міжприпливні зони, і ось Ів Скенлон знову прокинувся. Просяклий потов зі стіпленими зубами, запущений не двигун. Боже, ні, я повернувся. Реальний світ. Три з половиною години. Лише три з половиною години. Оце і усе, що могла доставити йому машина сновидінь. Стадії сну з першої до четвертої тривали по 10 хвилин кожна. Фаза швидкого сну тривала 30 хвилин з огляду на нестискуваність стану сну. 70-хвилинний цикл Повторюваний тричі вночі. Ти міг би бути фрилансером і працювати на себе. Зараз усі так роблять. Фрилансери самостійно вибирали для себе години праці та відпочинку. За найманих працівників, тих небагатьох, які досі залишалися, вибір робили інші. Ів Скенлін був найманим працівником. Він часто нагадував собі про переваги такого становища. Тобі не треба було що шість місяців боротися, щоб упіймати новий контракт. Ти мав у певному сенсі стабільність якщо ти добре виконував свої обов'язки, якщо продовжував добре їх виконувати. А це, звісно, означало, що Івс Скенлон не міг дозволити собі 9,5 годин нічного відпочинку, оптимального для представників його виду. Отже, він пожертвував своєю свободою в обмін на впевненість у майбутньому. Не минало жодного дня, коли б він не ненавидів зроблений ним вибір. Можливо, колись ця ненависть пересилить його страх перед альтернативою. 17 елементів з високим пріоритетом промовила робоча станція, щойно його ноги торкнулися підлоги. Чотири трансляції, 12 мережевих повідомлень, один телефонний виклик. Трансляції та телефонний виклик чисті. Мережеві елементи продезінфіковані на вході із 40-відсотковою вірогідністю проникнення зашифрованих вірусів. Підвищити рівень дезінфікації», – сказав Скенлон. Це знищить усі зашифровані віруси, але може знищити також і до 5% правомірної інформації. Я можу просто видалити сумнівні файли. Продезінфікуй їх. Що у менш пріоритетних? 863 елементи. 327 трансляр. Повидаляй їх усі. Скенлон попрямував до ванною, а тоді зупинився. Зачекай на хвилину. Відтвори телефонний виклик. Це Патріція Ровен. Промовила станція холодним уривчастим голосом. Схоже, у нас виникли певні проблеми з персоналом, залученим до глибоководної гідротермальної програми. Я хотіла б поговорити їх з вами. «Зателефонуйте, і ваш виклик буде переадресовано безпосередньо до мене». От лайну. Рован була однією з найвищих корпів усього західного узбережжя. Вона заледве чи помічала його існування, відколи він влаштувався на роботу в управління електромережі. «Наскільки пріоритетний цей виклик?» – запитав Скенлун. «Важливий, але нетерміновий», – відповіла робоча станція. «Спершу він міг би поснідати, а ще, можливо, перевірити свою пошту». І він міг би проігнорувати усі ті рефлекси, що наполегливо спонукали його негайно все кинути і застрибати на адресований тюлень, приділивши усю увагу цьому викликові. Він їм для чогось знадобився. Давно вже пора. Давно вже, бляха, пора. Я збирався прийняти душ. З нерішучою захвалістю сказав він робочій станції. Не турбуй мене, доки я не вийду. Однак його рефлексам це геть не сподобалось. що лікування осіб, які постраждають на розлад множиної особистості, насправді тотожне серійному вбивству. Це питання залишається дискусійним. А надто у світлі нещодавніх відкриттів, які засвідчили, що людський мозок потенційно може містити у собі до 140 повністю свідомих особистостей, не зазначаючи при цьому значного погіршення сенсорно-моторних функцій. Трибунал також розгляне питання про те, чи слід дати інше визначення за охочення множиної особистості до добровільної реінтеграції, що знову ж таки є традиційною формою терапії, і розцінювати це як асистоване самогубство. Посилання на наступний елемент наведено під тегами «Пізнавальна діяльність» і «Право». станція замовкає. Равен хоче мене бачити. Віце-президентка, яка керує усією північно-західною франшизою УЕ, хоче мене бачити. Мене. Скенлон поринув у роздуми посеред несподівано запалої тиші. Тоді усвідомив, що робоча станція замовкла. «Далі», – сказав він. «З релігійного фундаменталіста знято обвинувачення у вбивстві, що було йому висунуто раніше за знищення розумного гелю», – продекламувала станція. Під тегами «А втім, хіба ж вона не казала, що я працюватиму з нею? Хіба не такою була домовленість ще тоді, коли я щойно почав працювати?» Ша І. Пізнавальна діяльність і право». «А як же? Саме так вони й казали. Десять років тому». «Короткий підсумок без технічних подробиць», – сказав Скенлон машині. Жертвою став розумний гель, який був тимчасово позичений науковому центру Онтаріо як частина публічної виставки, присвяченої штучному інтелекту, Обвинувачений зізнався у скоєному, заявивши, що нейронні культури робоча станція змінює голос, акуратно вставляючи звуковий фрагмент, оскверняють людську душу. Залучені стороною захисту судові експерти, а також розумний гель, який взяв участь у засіданні онлайн, з Радерського університету засвідчили, що у нейронних культур немає тих примітивних структур середнього мозку, які є необхідними передумовами для того, щоб відчувати біль, страх або бажання самозбереження. Захист стверджував, що саме поняття «право» за своєю суттю має на меті захист особи від непотрібних страждань. А оскільки розумні гелі не здатні до відчуття страждань як фізичних, так і психологічних, то вони, незважаючи на рівень їхньої самосвідомості, не мають і прав, які потрібно було б захищати. Ці розміркування було красномовно підсумовано за ключній промові сторони захисту. Самі Гелі не переймаються тим, чи живуть вони, а чи помруть. То чому цим маємо перейматися ми? Вердикт було оскаржено в апеляційному порядку. Посилання на наступний елемент наведено під тегами і та «Світові новини». Скеннон проковтнув жменю порошкового альбуміну. Покажи мені список судових експертів, яких залучила сторона захисту. Лише імена. Філіп Кван, Лілі Козловський, Девід Чайлдс, Стоп, Лілі Козловський. Він знав її ще за часів навчання в університеті Каліфорнії в Лос-Анджелесі. Судовий експерт. Хотлайну. Можливо, я мав цілувати побільше срак у докторантурі. Скенлон пирхнув. Далі. Рівень інфікування мережі знизився на 15%. Проблеми з ріфтерами, казала вона. Хотів би я знати. Короткий підсумок без технічних подробиць. За останні шість місяців кількість заражень вірусами в інтернеті скотилася на 15% завдяки поточному встановленню розумних гелів у критично важливих вузлах уздовж хребта мережі. Цифрові віруси практично не спроможні заразити розумні гелі, кожен з яких має унікальну та гнучку системну архітектуру. У світі таких найновіших результатів деякі експерти передбачають безпечне повернення до звичного вільного електронного листування вже до кінця. «А ну його нахуй, скасувати!» «Ну ж, Іве, ти стільки років чекав, коли ті ідіоти визнають твої здібності. Можливо, саме зараз і настав той час. Не зіпсуй його, виказуючи надмірне завзяття». «Очікування», – мовила станція. «От лише що, як вона не чекатиме? Що, як вона утратить терпіння і знайде собі когось іншого? Що, як?» «Познач останній телефонний виклик і перетелефонуй». Скенлон вступився поглядом у залишки свого сніданку, Очікуючи, поки встановиться з'єднання. Адміністрація. Озвався голос, який звучав як справжній. І Скенлон до Патріції Ровен. Доктор Ровен зайнята. Її симулятор очікує на ваш дзвінок. З метою контроля якості ця розмова підлягає запису. Лунає клацання. А тоді до нього озвався вже інший голос, який звучав як справжній. Вітаю, доктори Скенлон. Голос його володарки.